Kniha čtyřicet Vasišta pokračoval. O Rámo, stvoření celého vesmíru je jen náhodný projev záměru všemohoucí síly vědomí, čit šakty, jež je silou či energií neomezeného vědomí Brahman. Samotný záměr se v mysli zhmotní. Mysl to okamžitě promítne do úrovně vnímání objektivní reality a v tomto bodě se objeví představa stvoření, opouštějící svou skutečnou podstatu, kterou je neomezené vědomí. Neomezené vědomí uvnitř sebe uzří čiré prázdno a poté síla vědomín neboli čit šakty zapříčiní vznik prostoru však ty se pak objeví snaha o rozmanitost a sám tento záměr znamená stvořitele Brahmu s doprovodem dalších živých bytostí. Takto v prostoru neomezeného vědomí vznikne 14 světů s rozmanitostí živých bytostí, z nichž některé žijí v temnotě nevědomosti, jiné jsou blízko osvícení a další již jsou plně osvícené. Poznámka 14 světů se stává ze sedmi vyšších světů, obývaných Bohy, a ze sedmi nižších světů zvaných pekla. Mezi sedm vyšších světů patří i dříve zmiňované tři světy, Bhů, Bhůvas a svar, tedy země, vzduch a nebe. Konec poznámky. O rámo. Na tomto světě mezi tolika druhy bytostí je pouze člověk uspůsoben k tomu, aby mohl být poučen o povaze pravdy. Avšak i mezi lidmi je mnoho těch, kteří jsou posedlí zármutkem a falešnými představami, nenávistí a strachem. A tím se budu nyní velmi podrobně zabývat. Vyprávění o tom, kdo a jak stvořil tento svět, je tu jen za účelem sepsání knih a podání výkladů. Nezakládá se to napravdě. Proměny vznikající v neomezeném vědomí či uspořádání kosmické existence nemají ve skutečnosti v bohu své místo, i když se to tak může jevit. Neexistuje nic jiného než neomezené vědomí, dokonce ani v představěné. Přemýšlet o existenci stvořitele a jím stvořeného vesmíru je absurdní. je jedna svíce zapálena od druhé, není mezi nimi vztah stvořitele a stvořeného. Vždyť oheň je jen jeden. Stvoření je jen slovo, nikoli odpovídající skutečnost. Vědomí je Brahman. Mysl je Brahman. Rozum je Brahman. Brahman samo o sobě je podstatou všeho. Zvuk či slovo je Brahman a Brahman je obsaženo ve všem. Vše je Brahman a svět ve skutečnosti neexistuje. odstraní se nánosy a nečistoty, odhalí se skutečné jádro, podstata. Když se rozptýlí tma noci, lze uvidět předměty původně skryté ve tmě. A když se rozptýlí nevědomost, je uskutečněna pravda.